Редактор Vijan, kasnije proza na august, unuk je Julije, sestre Cezarove. Cezar ga je pet godine prije Krista posvojio. Nakon umorstva Cezara 1944. godine prije Krista, Oktavijan se isprva povezao sa senatom protiv Marka Antonija, ali se već iduće godine s njim pomirio. Iste su godine Oktavijan i Antonije s Lepidom sklopili sporazum o podijeli moći u Rimu, u povijesti poznat kao drugi triumvirat. U bitci kod Filipa Oktavijan i Antonije su pobijedili Bruta i Kasija, vođe zavjere protiv Cezara. Triumviri su podijelili državu, tako da je Oktavijan dobio vlast nad zapadom, a Antonije nad istokom, Lepid nad Afrikom. No, vratit ćemo se sada na početak priče o Augustu, na njegovo podrijetlo i obitelj, o kojoj nam danas govori profesor doktor Marin Zaninović, Socika za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. August je, bez sumnje, jedna od najvećih osobnosti koje je svjetska pojzda. Ako bi, recimo, uzirano brodo deset ljudi koji su možda bili najveći u pojezdama, je svakako jedan od te desetori se njih ne dobro sad nećemo nabrati. Onda reći, pa da je to pojem Rimlja, ne, pravi Italik, no je rođi še druge prije Krista, u obitelji koja je tako imala jedno relativno bogatstvo. Njegov djed je vršio visoke funkcije, onda je umro. Otac smo je mlad. Inače, bio je iz Julijevskog roda. Jer baka je baka bila sestra Gaja Julija Cezara. Julija Minor, jel preko te bake ušao zapravo u to Julijevsku, jel obitelj. Odnosno, pleme koje je bilo jedno najmošnijih u Rimu. A majka mu je bila Atija, jel. Bija mlad dečko tako. Bio je, odmah se videlo, da ima smisao za stvari, organizaciju, već kao dječak je pokazio te sklonosti. Volio inače vjeru, vjerske stvari, rimske i tako dalje. Bio je racionalan čovjek, metodičan, proračunati i Cezar je imao samo jednog sina s Kleopatrom, koji je nesretno završio. Tražio se njegov nasljednik i odabir je pao na Oktavijana. Zašto je veliki Cezar odabrao baš njega? Cezar je burdo prošli, Cezar je vršli Cezar nije imao djece, On se ženio 3-4 puta, nije imao djece Imao je sina Cezariona sa Kleopatrom. Međutim, Cezarijona je Oktavijan odnosno Augusta ubiti, jeli, kad je zašao Egipa Kleopatrom. I onda je on njega imenova kao svog u svoje oporoci. I ta oporuku nije pročita Marko Antonije, eli, nakon namrtvske ide kad je Cezar bio ubijen i tam je pisalo, da je to njegov pastorak i da ćemo biti njegov nasljednik, odnosno nasljedje najveći dio njega što je Cezar ostavio, Je to tome, dakle to je bio početak zapravo njegove karijere. Jeli. Cezar ga inače vodio kao mladog deška, bi ga po po u Hispaniji bio da sta boleži, znate. A ovaj, ubojstvo Cezarovoga je zateklo ga u Apoloniji, u Grčkoj. I onda je se vratio na u Rijmi, tamo je to doznao i tako. Onda je, na bazi te oporuke tražio od Marka Antonija, upreda novce koje je Cezar ostavio i sve te stvari, međutim Marko Antonija koje je tada bio glavna šef toga jeli, u Rijmu, triumvir, misli, se će ovaj mladi čevk me ne zafrkavati, tako nije pnih. Onda se su so oni posvadili i tu je došla ti sukoba, jeli, koji se so svršali porazom Mark Antonija. Muzika Powiedź czwartką. Bitka kod Akcije bila je sukob istoka i zapada. Oktavijan, branitelj rimske tradicije, pobjedio je Marka Antonija i Kleopatru. Besan u noć prije bitke, proveo lutajući po svom vojnom taboru. Za Cezara se pripovijeda da ga je kad je napustio šator još za mraka, pa išao naokolo da obiđe svoje brodove, susreo čovjek koji je gonio magarca. A kad ga je upitao za ime, čovjek je rekao, prepoznavši Cezara: "Meni je ime Srečko, a magarcu Viktor." Octavian i njegov vjerni vojskovođa Marko Agripa pobjedili su u toj bici. Teške Antonijeve lađe su se mogle nositi s lakim liburskim lađama koje Octavian prikupio na Jadranskoj obali. Htio je završiti započeti posao. Progonio je Antonija i Kleopatru sve do Egipta. Antonije izazvao Oktavijana na dvoboj, ali mu je ovaj poručio da ima više puteva u smrt. Vidjevši da nema izlaza, Antonije se je rasparao trbu mačem, a Kleopatra se sklonila u svoju grobnicu, gdje je posjetio Oktavijan. Ona je ležala na prostoj stelji, a kad je on ulazio, skočivši samo u donjoj haljini, baci mu se pred noge, strašno podivljala lica i korse, drhtava glasa i u očiju. Bili su vidljivi i brojni tragovi samozlostavljanja. I uopće činilo se da joj tijelo nije bilo nimalo u boljem stanju nego duh. Pa ipak onaj njezin poznati šarm i prodornost njezne ljepote nisu sasvim nestali, nego su unatoč takvu njezinu stanju odnekud iznutra prosijavali i dali se razaznati u crtama lica. Oktavijan je bio pametniji od Antonija i nije dopustio da ga Kleopatra zavede, tako da je nije gledao u oči, već u vrh svojih cipela. Kleopatra nije htjela biti ukras u Oktavijanovoj triumfalnoj povorci. Odlučila je pridružiti se svom ljubavniku Antoniju. Sluškinje su je donijele košaru sa smokvama u kojoj je bila otrovnica. I tako je Golobradi Cezarov nasjednik pobjedio rimskog imperatora i Cezarovog vojskovođu Marka Antonija. Malo je tko to očekivao. Čujte, Marko Antonije je bio isto tako jedan sjajan vojskovođa, jedan čovjek koji je ratovao jako mnogo za Rim, jeli, bio je triumvir, dakle sudjele ovoj izravenim borbama tog vremena. On je bio svakako na Cezarovoj strani, dakle na strane aristokracije, protiv populara, protiv tih, jeli, protiv senata itd. Jeli. Tako da je, on je ratovao na istoku, ne? zatim je ratovao u Gali, isto tako. Vije ce Cezarov častnik, inače, obavlja mnoge pohode u njegovo ime, ratova je s njime, tako da su oni bili prijatelji, suradnici, Ali u trenutku, kad se jave takti avijanova, u njemu gleda svoga supornika, Onda je došlo do tih sukoba, ali to so bile bitke kod Farsala, pa kod, kod akcija i tako dalje, ali, ker je ona glavno je bila bitka kod akcija. Ok, ta je Marko Mark Antonija otišao k ali, to znamo, za ljubio se v nju, ali, ona ga je zapravo svojila, to bilo u Tarzu, 42. prije Krista. Onda je ploge ljepo s njom u Egipat i žive s njom dešeta godina. Onda je tamo prodavao rimske rimske pokrajine, rimske teritorije, k na djeci, da, s njom ima dvoje djece, ali. I onda Oktavijan je, videći u njemu izravnog suprotnika, on je organizirao svoju vojsku ne? i onda je izbukao oporuku, jeli vod je stanu kampanje protiv Marka Antonija, izbukao oporuku gdje piše da ga se zakopa u Egiptu, ne u Rimu, znate, tako da je onda taj rimski narod, jeli, zapravo protiv njega usmjerio te ovaj, sklonosti tog naroda, ima ih je na svojoj strani, jer opet bolje je u planu Octavijana. tako da Oktavijan je bio sjajan administrator. Sredio je financije u državi, rekonstruirao sjajan imperij i organizirao rimsku vojsku. Nakon stotinu godina u rimskoj državi vladao mir. No u isto vrijeme znao je biti i beskrupulozan, čime je uspješno pobjedio sve svoje protivnike. Borio se da se vrate stare tradicije, a Italija uskoro postaje središte. Senat ga konačno priznaje, a sam Octavijan ne želi biti diktator poput Cezara. O njegovoj političkoj i vojnoj vještini govori profesor doktor Marin Zaninović. Slušajte, on je bio jako jedan proračunat čovjek, vješ političar, vidi se po svem onom što je učinio. Veli? Naravski u svojiti bitku kod akcija. To je bila druga ruina 31 pr. Krista, gdje on definitivno porazio Mark Antonija. Onda on Klopatra, Klaopatra je bilo te blok 800 brodova, 300 brodova. Oktavijan zarobio, onda je došel Egipa, Klaopatra se sakila, Marko Antonio se ubio. Ljopatra je dala otrovnicu i tako dalje, nije htjela da je povede Oktavijanu triumfu Rimu, znate, onda da to da se dala otrovat od te otrovnice i tako je Oktavijan zapravo nakon te pobjede ostao sam na poprištu Rimske države. Dakle, bio je jedan jedini sad čovjek, jer država se raspadala, to su bile među borbe stranoške, tih časnika Cezara, Marka Antonija, Krasa, Pompeja, čujte? bila je cijela serija tih ljudi i sad je on ostao sam na poprištu. E sad se događaju te sve te reforme u toj države Praviti, pajte, ne prije sted ogroman broj ljudi, čujte. oko sto tisuća veterana je bilo čujte. To su bili legionari, vojske sukoblje, znači trebali srediti te vojnike, šta ste u moci ljudi napravili. Znači onda osnovao, recimo, prvo stvar je napravili, je rarija militare, pajte. to je bilo u Rimske države zamislio da postoji specijalna blagaja. Aeradija militare, kojem onda podmiriva te vojnike i fiskus pa stekao je ogromna bogatstva čujete. Egipat je pretvorio u prefekturu. Kad je bila poduzena izrame te je bila jedna bogata zemlja gdje je žito ražilo, time se hranila Rim, jel? Tako da je svaki car zapravo praktički bio vlasnik Egipta i time je stekao ogromne manje, tako da on svojim metkom koji stekao financira rimsku državu na neki način. Jel? Šta se događa? On se bori da se vrate stare republikanske tradicije. Znači sve ono što je bilo u prošlosti treba nastaviti i danas. Međutim, on je bio sam Senat sad njega priznaje, međutim on želi biti kao Cezar diktator, on no to neće prihvatiti, on sebe naziva princeps, dakle je prvak, ali primus interpara, svoje res smo prvi među jednakima. To znači, senat djeluje, vlada, s tim što je reducirao senat, je bilo postojena rula 1500 ljudi, on ovaj to sve na broj 600, ne, i sad je on kao taj prince, on zapravo djeluje preko senata, senat donose odlik, ali senat odličuje ono što on želi, jer što se dogodilo, čujte, kad je on pobijedio, nastaje to konačno mir, je li, ta država i ta i carstvo je bilo tim borbama, i smislu, su jedva dočekali da se konačno sve te bune, te ustanci, te smire, je. pre tome gledali su kao spas su so ta reforma državna senat oživljava oživljavaju stare tradicije i Italija je središte on forsira Italiju Pajte, ita, in on ne može ne može biti ko da talijansko građanstvo on to italsko, rimsko to se ja jako pazio na smo mogli slobođenici, koji si bili iz raznih dobiti neku privilegiju ili nešto popeti se so u društvo dakle na to jako pazio s majorom to je gostilo dakle običaj predaka. Oživljava stare vjerske običaje. Zatim se brine, recimo, oživljava stare religijske pojmove. Oživljava stare kultove, stare udruje, fratre, sarvale, Znate, to su bili sve stare tradicije. Onda je, čujte, brino se zato da se, recimo, poveća broj ljudi v Italiji. Recimo, da se rađaju. Onda je, recimo, donio zakon just trium, trium liberorum. Znači, ima troje djece, ono je privilegija. Onda da natjera svoju aristokraciju, na viši sloj da se žene, Onda je dal zakon o ženi, da se žene i ko se ženi, i tako ima privilegija. Ako pak naprej prelijep, to bi je specijalne zakonne o teške kazne. Jeli. Međutim, s druge strane, v vlastite obitelji imao tu sreću, jeli, kad je postao šep dakle, te države, a to je bilo 27. prije Krista, kad je dakle, se smirno postao glavni dakle, bođa svega i svačega diktira. Iako on je, htio da bude diktator, kao, nego to De facto je bio, ali de jure on želja, da to tako ne izgleda. Jeli. Tako da mu je senat dao titulu Augustus, uzvišeni. To je glagola Auger, znači poveća to snažiti. Jeli. I odse se on tako za izbacio ime Oktavian, da bi ga se vezala sa julijevcima. Tako da se zove Gaius Julius Cezar Augustus. Odnosno Gaius Julius Divi Filius Augustus. Jeli. Znači sin božanskoga. Cezara su so predporili u božansko neko njegove smrti. Jeli. I onda je dozvolja se njegov kult, ali ne v nutararijima, nego samo u provincijama. Tijekom skoro stotinu godina građanskih ratova u Rimu, rimska je vojska postala privatna vojska velikih vojskovođa. Takvo stanje je odgovaralo Oktavijanu za vrijeme rata s Antonijem, ali i sada, kad treba uspostaviti mir, rimske su legije ponovo trebale biti vojska naroda i senata. To je samo jedna od niza reformi koju je Octavian napravio u Rimu. Onda što je vojske reformirao? Čujte? Stvorio je te legije i osnovaju os sa os granice ujačao. Osvajao u Germaniji, to je bio druz, to je bio njegov pastorak, to je bio sinove njegove žene Livije. Tri puta se ženio, najprej prvu ženu, to je bila Klodija, ali to je bila svega odno dana. Znate, imao sam 16 godina, kad so ga ženili. Inače, već onda je postao Pontifex Maksimus vrhovni svečeni. Onda je druga put se ženio sa scribonijom, to je bila Pompejeva. Inače, žen, žena koja je on uzeo, onda se poslije s razišao. Međutim, s njoj je imao I onda je svidla mu se ta Livija Drusila, koja je bila jedna žena, jako inteligentna, što je baš priukljeno, bila lijepa, pametna izgleda, jeli, znate. A inače ne bila žena nekod Tiberija, Klaudija Neroona, koji ima veze s njim neuronima, je poslije Nero nima veze s tim potosnom, jeli, sa tim predkom. I taj čovjek je morao staviti na njegovne na govor tu ženu, onda sam s njom ženju bila inteligentna, ona ga je savjetovala, nju je slušao. Iako je on bio taj dosta liberak, je bio mlađi, znate, dosta je, sa ženama, djevojkama, je ona se na to nije svrtla, nije bilo važno da bude tu u kući. Kaže se da ga je slušala, mu je bila dobra, da mu je plela e, tkanine i tako, znate. Inače, bi je dosta boledić, će li vredo, pa se vam kad je bilo zimi i tako dalje, znate. Tako da je ta njegov život, međutim, baš nakon što je postao August, onda doživljava tu situaciju. Ona je imala inače sina Tiberija i druza s ov tu Veditije je posiega naslijedio, eli druzi se bi sajam vojskovođio svajoj Rimovu na u njemu Germaniji, onda je on došao do rijeke Elbe, na to Draine, vidjet na svoju povu, onda je onom sukobu pao, slomio nogu, inače je Octavian Voli Augustega eli misle možda da će bi njegov nasljednik jer kako njemu ima svoje dijete, njegovu tu kćer Juliju, onda je tu svoj ljubav prenela na, na tu posvojča, I onda je ovaj <coughs> međutim ta Julija je skrenula, znate. Niju je dao dva, tri puta. Najprije je bila udao za jednog. Tamo. Onda to se razišlo brzo, onda je udao za svog generala, Markovi Psanja Agrih, koji bi je najbolji suradnik. bio dvostruko stariji, nije s njima od treje djece. I zato da je on umro, onda je udao za Tiberija. Računiši da će to biti kao nasljedstvo. Međutim, to je šarala, čujte, Tiber je jasno bio savjadan, jer on je Tiber natjerao da ostavi svoju ženu, koja je jako volio, i da je ženi tuk čer Juliju. Dakle, to su bili proračunate stvari. I onda je Tiber je od jada otišao na rodi. Tamo je pet godine, nije se vraćao znati. A julije je šarala po rimu, čujte, radila je svašta, Tako da je bio prisiljen, da je zbog tog ponašanja potjerao na mali otoči, tamo južno od Kaprija. Znate, to je bila ova pandatarija na mali dan seventa tene. Tamo je bila nekoliko godina su e, rimane, mogu da je pusti njih dio. Da pa će zabranje, kad umre, da se ne smijem njem pepeo pokopati. Njega, dakle, toliko je bio strog, jel. A onda je njena kčerka bila isto. Njih su pak progleda na tremite. Dakle, unutar obitelji dožive tako jednu dramu, jel. Povijest četvrtkom. druzila najprije bila žena Tiberija Nerona s kojim se rastala i s 18 godina se udala za Oktavijana. Ime Livija srodno je s riječju Pakost a veza između njenog imena i karaktera više nego očita. Pakosne Livije sjećao se i sam car Klaudije, njen unuk čemu možemo čitati u knjizi ja Klaudije car i bog. Intimnije pojedinosti Klaudije mogao saznati od stare Livijine dvorkinje. Gospodarica Livije a u se vrijeme nije smjelo nikome okrenuti leđa Nisi mogao znati kada će netko napasti s leđa da. Da. naravno po gospodaričinoj direktivi A ipak svi su je poštovali da... Ali nitko je nije volio Izvana meda, iznutra otrova To je bila njezina maska Maska koja primorava na poštovanje, ali nikada ne na ljubav. O, oni povodljiviji. Uvijek su se u njenom društvu osjećali umno i moralno nemoćni. Z zar to car August nije svačao? Zar je i on bio slabić? Pa možda je car August gospodario svijetom, ali ona, ona je čvrsto gospodarila carem. Njezino oružje bila je njezina prodornost, snaga i potpuni nedostatak savjesti. Nikada nisam vidjela toplinu u njenim očima, baka, moli suzu. S Sjećam se, dok sam bio djete, kad bih sreo bakun, nikad se nisam usudio pogledati joj u oči. He, he, vjerujem da ni samom caru nije bilo lakše. Djede August mi se često hvalio da je poput Herkulesa sa ženama. A opet, nikada nisu imali djece. Da, to vidiš, pričalo se da je bio močan s drugim ženama, ali je bio nemočan kao dijete kad bi legao s gospodaricom. Iz Herkulesa pretvorio bi se u mišića. Augustov i livin brak nikad nije bio potvrđen rođenjem djeteta. Govorkalo se da car ima četvero nezakonite djece i zakonitu k juliju. Livija je lukavo brinula o njegovoj udobnosti i zdravlju i pritom, ostavši mu vjerna, zaradila njegovo povjerenje. Još jedan Rimljanin pobjedio u građanskom ratu i kao pobjednik i slavom ovjenčani vojskovođa mogao je srediti stanje u Rimu. Bio je to veliki julije Cezar, ali njega su gorljivi republikanci ubili na Martovske ide 1944. godine prije Krista. Kako je onda Octavijen uspio ukrotiti Rimljane kojima je uspomena na republiku bila još bliska? Pa slušajte, on je recimo stvorio pretorijanske kohorte, znači vlastitu gardu, ili? To je bila nekoliko tišča ljudi, znate, i ta garda ga je čuvala, a na samom dvoru, na paleti, je skromače, znate, nije, nije po neke palače nije iši življao, življa na paletinu, to je bila jedna jednostavna kuća, neko koja je bila ranije na vratima, je bil neki vijenac, znak njegove časti, itd. I recimo, ova mlađa Julija se je bila prijateljica sa jednim njegovim koji se vrotio protiv njega, znate. I tako da je čuvao se, čuvali se za Germani, na germanski dakle ti zarblenici koji su na bileni gradu ono su bili njegov osobni čuvar. U često pustošili požari i Oktavijan August utemelio je prvu vatrogasnu jedinicu u gradu. Međutim ta je jedinica obavljala i policijske zadaće. Oktavijan Augusti imao je veliki smisao za umjetnost, a mecena mu je bio dobar prijatelj, s kojima je potpomagao brojne umjetnike. Njegovo je vrijeme bilo i zlatno doba rimske književnosti i umjetnosti. Gradio je ceste, hramove, obnavljao zapuštene gradove, a za Rim je rekao da ga je našao od opeka, ostavio ga od mramora. Njemu u čast nazvali su jedan mjesec u godini, august. Okružen je bio umjetnicima njegova, to je zlatno vrijeme rimske književnosti, ali to su Vergilije, Eneida, ali smo Vergilije umira tamo negdje u Grškoj, znate, kada je došao u onda on nije nije htio da se objavi ta Eneida, znate, onda su htjelio prijatelji tomu ništit, onda je on sprečio osobno, ali, da se to ništit, taj spjevijel, jer on nije, mislije da to nije dobro napravljeno, da je Horacija Ovidija potjerao u Tomiju Konstancu mora da je on šara sa Julijom. Mislim, znači, da je bil v krogu tih mladih rimske aristokrata, s kojima se nam zabavljala. Ali to je bilo zlatni vjek, bio jednostavan čovjek, čujte, bi išel u cirku, i tako, je li zabalio, onda bi nešto pisal, znate, ali nije volio ovo što je grzko, znate, nije bio zaražen helenofilismo, što je bilo modo v Rimu to vremena. Najvažnije je bila Italija, Italija je podijeljena deset pokrajina, države organizirao u provincije, organizirao isto, parti smo mu vratili znakove, koje su bile od njegovih predhodnika, Čak su mu poslanstva iz Indije dolazila u dva navrata, znate, iz Indije, pavite se, trgovina. Onda njegov njegov njegov jedna zapojenik je došao u Arabiju, znate, do je bila kraljeca od Sabe i tako dalje. Napisao jedan tekst, res gešte divio Augusti, piše druge stvari, ali nije sačuvano. To sve njegova junačka dijela, da je jednostavnim jezikom opisao što je učinio, koje je hramo je hradio je Rim, se rekao je da je našao Rim od Opeka a da ga ostavio od mramora. Onda je I druge ljude koji su bili bogati da gradit grad u Rimu, tako da Rim je na sasme drugi grad. Inače, Teres Geste, to je jedan sjajan tekst jezikom nabraja što je sve učinio. Tako, recimo, tišio se naše zemlje, ali recimo, rećemo to na latinskoj, kako zvuči, ali. kaže ovako, panoniorum gentes quas anteme principem exercitos populi romani nunquam adit per Tiberium nevenerone, pitum erat legatus et privignus meus subjeci. Onda kaže, protolikve fine si lirici uspja dripam flumen i Dakle, to znači ovo, recimo, plemena panovska, koja prije mene, kad sam postao prva rimskog naroda, vojska nikada nije. Došla do njih, rimska, pobjedio sam. I to preko Tiberija, koji je tada bio moj pastorak i moj zapovjednik časnik, je i pokorio sam ih. Onda kaže, protega sam granice ilirika sve dobila rijeke Dunao. Pa to moramo li da bi na mnogo načina povezano s zemlju. zemljom. Od 35. do 33. prijegove rješio sukob sa so Markom Antonijom. Ratova ilirika od 35. do 33. Ratova je duž obale. Splada je pod uvlici, osvoju je Sisak, Siskiu, elim, znate. To je bila jedna velika operacija, je i to onda je već tada upoznav naše kraje. A onda je jasno moramo spomenuti velik ustanak u 6. do 9. Panansko-Delmanski ustanak, kad su vodili Lire, Tiberije je ratovalo Germani. Onda su pokupili to ljude da ih tam tamo v te pomočne jedinice, znate, vojne. Onda su se pogunili. Bije Baton Brevki, Baton, to se zove Belum Batonijanom. Tako to je trajalo tri godine šutite. To je bilo sto tišča ljude, ratovali su Germanik, koji su bio njegov i Tiberije. I operacije so se vodili iz iska. To je bilo oko 100 vojnika. vojnikov. Tima je časnik, velej paterko, ko je bil stožel v Tiberiju, je to napisao, bili su so legionari, konica. Ratovali se tamo do Volke, do ruške gore, pa preko Bosne. Onda godine osma bila bitka na Batenu, sve so ali gdje germanih pobjedili. Tako da se ratovalo po cijelom prostoru. Međutim, na zapadnim granicama stalno je prijetila opasnost od nepokorenih i opasnih Germana. Rimljanima je zemlja u kojoj su živili Germani bila odbona, ali sama pomisao da na granicama živi narod koji ne samo da ne priznaje nadmoć Rima, već i da mu prkosi, bila je za većinu Rimljana nepodnošljiva. Zemlja je posuta tamnim šumama ili ogavnim očvarama. Prema galijama je vlažnija, a prema noriku i panoni vjetrovitija. Dosta je plodna, no voću prija.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 Upravo je od tih Germana August doživio svoj prvi i najteži poraz. Da, to je bilo. To je bilo vrijeme vrijeme ovaj, kad je isto tako bija da nakon nas, nakon toga. Je li, to je Germanija je bila trajni problem. To, je, to su bili jaka plemena koji su stalno htjeli upadati južno preko Rajne. I onda taj Varao njegov general išao tamo i onda je sa tri legim. da su dočekali. Bija taj Armenijus, jedan germanski je li, vojskovođak koji je bio u rimskoj vojci znao njihovu taktiku. I dočekali su joj to, u Toborskoj šuni, praktički su sve sasjekli, te bi joj strašno porazjeli. Ne znamo točno gdje bi nekako Srbrike, nema više mjesta gdje se to dogodilo, znate, ne znam se točno gdje je to bilo. Tako da je to bilo katastrofa, ali znate, onda je on tog umetnav preko glava, da bi lupao vrata, kaže, kvintili varo. Rede dakle, to je jedna od poraza. Inače, više manje je ili znate, sredio je taj istok, jel, uredio je provincije, senatske provincije, carske, neke su bile njemu podvrgnute, neke senatu. Germani su u Arminiju našli vođu izuzetnih sposobnosti. On je zamislio plan o oslobođenju Germana od rimske vlasti i o tom je se potajno dogovorio s germanskim kraljevima. Kvintilije Var, koji je lažno obavješteno pobuni jednog dalekog plemena, poveo je svoje legije u Teutoburšku šumu kako bi skršio ustanak. Tamo su ga u zasjedi čekali germani kojima je sve išlo na ruku. Napredujući kroz uske klance, legije su izgubile bojni red, zemlju. I onako raskvašenu i mekanu, jer sunčevo svjetlo ne do tla zbog usti krošanja drveća, teške su kiše pretvorile u blatnjavo more. Bitka je trajala tri dana i sve tri legije s pomoćnim četama uništene su. Var se ubio, bacivši se na mače. Ostarijelog je augusta, kad je čuo za propast u Teutoburskoj šumi, obuzela tuga. Odjenuje je žalobno odjelo, pustio kosu i bradu i noću je lutao palačom udarajući glavom od ovratke vičući «Vare, vare, vrati mi legije!» Spomenuli smo već ženu Augustovu, Liviju, koja nije imala uvid samo u privatne, već i u državne poslove. O njenim trovačkim sposobnostima sva se govorilo, pa čak da je otrovala Oktavijana Augusta. Moja baka, kao mali, osjećao sam se užasno napušten. U, ucarao bih se po hodnicima zatočen u svojim mislima i, i nikad neću zaboraviti onaj dan kad sam Naišao na jedan stari portret koji me je zaprepastio. Portret žene, naslikan stotinu godina prije bakinog rođenja. Ispod njega je pisalo, otrov je kapljica. A lice žene neodoljivo me podsjećalo na lice moje bake. E, kapljica, da... E, kapljica se s vremenom pretvorila u bojicu otrova... Gospodarica je postajela sve goropadnija i goropadnija i uz svoje šake. Prigrabila je svu vlast, to je hodala odajama gore i dalje i smišljala kako da se riješi augustovih pravih nasljednika djece, njegove zakonite čeri, Julije. Julija je imala tri sina. Gaja, Lucija i Postuma, te dvije čeri, Julilu i Agrippinu. No, za interesiranih za prijestolje bilo je previše, jer osim ju Livinog sina Tiberija i unuka Kastora, tu su bili i njegovi rođeci Germanik, Livila i Claudije. Avgust je preko noći izgubio zdravu boju lica i počeo teško disati. A ona, ona ga je slijedila na svakom koraku poput sjene. on se samo smješkao i govorio da mu nije ništa da. Za stolom je uvijek pio izvrća iz kojeg je gospodarica Livija već pila. A hranio se smokvama iz vrta koje je brao svojim rukama. Pa, pa ipak nije izdržao. Potajno je otrovala smokve na granama. S -s Sjećam se kad, kada je Tiberija izašao iz njegovih odaja i tonom koji nije skrivao radost nasljednika izjavio. Ovog trenutka preminuo je otac domovine u, u Livinom naručju. S, s posljednjim pozdravom meni, senatu i, i rimskom narodu. Kakva je to bila gluma. <zavite> Nije potvrđeno je li Livija stvarno to činila, ali činjenica je da su svi oni koji je rimski narod smatrao sposobnima za naslijediti Augusta nekako uklonjeni s puta, a njegov nasljednik i drugi rimski car postao je Tiberije. Da, to je interesantno, to su veoma složene stvari, znate, to su bili pastorčat posvojeni, jeli, on sam nije imao djec, ima jedno djete koje je i dakle, tom skribanijanom ima tu kćer i sa ovom li, Livijom nije mogo imati djece. Ona je imala, kad je ona došla u brak, kad je on natira, da se rastao svog muža Tiberija, Klaudija Nerona, ona mu je donjela Germanika i donjela mu je ovoga Tiberija. Međutim, Germanika je poslije poginjal. Tako njegov odnos sa Tiberijem nije ga baš previše volio. El. A Julija je imala petero djece sa so Markom i Šanjem Agripom, koji je bio njegov savjetnik i suradnik. Panteon u Rimu, kada je to prekrasan hram, je li, toga se gradio Marko Vipsanjavrija, što mu stoji? Markus Vipsanjus agriba, konzul Kvartum, piše velikim slojima, je li, teo postoje Hadrian. Vidite, siti ljudi su umirali, čuvite, su skrenuli, je li, bio je Marcelus, znate, koji je umro, onda je, onda druz pogino, poginuo, ne, znate, neki su umrli mladi, je dvoje djece umrlo mlado, tako da je, onda je ostao na kraju Tiberije, jedini, koji ga onda posvojio. A ima čak jedna verzija da je ova Livija druzila, dakle njegova žanka je to bio kojega koja je ga jako volila, eli, da ga ona čak otrovala, dala mu ovaj, otrovane smokve, znate, iako to nije potvrđeno, eli, da ne bi on eventualno nekoga drugoga nego da bi Tiberija ostanio gov tako da dakle, onda oporučno stavio Tiberija kao nasljednika. Eli. Dakle, ti odnos unutar obitelji su bili jako komplicirani, znate, dakle, ima je tu Juliju, djece druge nije imao, Onda, ali volje je djeci, inačno su vijek igrali po njegovom dvoru i tako dalje, onda je voli je da se djeca rađuje, dakle, forsiraju to tim zakonima. Jeli. Dakle, to, to je svakako jedna jedna, jedna o obitelji, u kojoj je ta julijevsko obitelj traje do Nerona, ona je nešto bila puna tih skrenutih tipova, svi su bila neki način udare, ne on i on bio taj, jeli. ali svakako je da je to zanimljivo, to je fascinantno gledajući to iznutra. Jeli. O kraju Oktavijana Augusta, prvoga rimskoga cara, reći će nam profesor doktor Marin Zaninović. Umro je u van Rima. Vidite, danas kataljani kažu Ferragosto, to su oni praznici u Augustu. Inaš August je dobi ime po njemu, mjesec Sekstilis u latinskoj ovoj, toj, oj, oj, kronologiji. I onda išo išao dole u Napulski zalje. napušta cijeli taj dvorim i bi dole u Baje, u Napuljski zalje. I to su se zvale Ferja Auguste, augustovski praznici, jel? I odatle je danas talijanska reši Ferragosta, ono, kad se u osmom mjecu sve se prekila, svi odlaze, Dakle, to je od Augusta zapravo. Onda naraski moramo reši u njegov vrijeme, njegov vladavine rođena. Kristi, jel? Kristijelis je rođen u to doba. Čini se po tim kalkulacijama četvrte prije Kristaneme augusti je pravio tri popisa stanovništva. To isto moramo reći. da je bio samneste, jedan je bio osmi, jedan poslije, poslije ovaj je poslije rođenja Tako da Italija ima recimo oko pet milijona ljudi. Cijelo carstvo Barira. Recimo, carstvo je bilo od Galije do, do partije, današnjeg Iraka, imalo od 50 do 80 milijuna ljudi, znate, tako se računa i tako dalje. Dakle, u kršćanstvo to su kao očekivale se, nešto se dogodi. Inoči, bila je njegovna specijalna njegovnost prema židovima i tako dalje. Ali. Tekstove o njemu nisu se, ali poznat, sačuvani. Jedino te geste, i to moram reći, to nisam rekao, resgeste geste naša opetna Hrvat, vidite, ne može bez Hrvata ništa, ali. Na ime 1553 je Antum Rančić, veliki humanista, koji je bio biskup, bio tajnih cara Ferdinanda, koji je Hrvata uklopio u Havsburgovsku monarhiju. Onda je on išao kao vođa poslanstva u malu Aziju, Sulejmano, oveli Časpeno. I kako Suleman bio tamo nekje Bogu zaležima, onda su so oni putovali Lovečiga, ali to je trajalo skoro dvije godine, znate, togledo su Vanciru, Ankaru. I tomu su našli taj natpis na njegovom hramu, to se zove monumentum Vanciranum. To se zove Regina inskripcionu, to je najduži natpis latinski koji je čuo. Oni su to prepisali, a to je bila njegova biografija. Ta biografija je zapravo Tiberije dao na brončanim pločama kod njegovog mauzoleja. Znate, I to danas kad dodate u Rim gdje njegov mauzolej Crkva Sveta Jeronima, tamo ćete to naći. To je Mussolini da uklesati ili možete pročitati. Ono što sam htio reći, tako donijeli su Evropu taj nadpis, dakle, zahvaljujući Antinu Brančiću i ovom baronu da jeli, dakle, vidite, naš čovjek je tam i donjel Evropu taj. To su prvi put, da ste, su našli Antijoki i Grčki, ovaj Latinski, tako da se to rekonstruira taj tekst, jeli. Kad je umro, napravili smo veliki mauzele, koji je bio visok sto metara, ostace tomu mauzele, ima, te isto, ko te reke na vrhu je bila njegova velika statua, gvore, na vrhu, tako, u novali. Onda je sobrao svoje prijatelje, nola dole bilo, svaračio se igonu, vratila ga nega, dizenteri, onda je išao prema Rimu, ali onda više nije mogao, nije mogao i dalje. Onda se zadržao novi ti onda svoje prijatelje, kaj evo, odigrao sam igru svog života kao glumac, mislim da sam je dobar glumac, na odne rekao, znate i tako dalje. Onda kad je umro, onda je jasno bila konsternacija, onda su se ga senatori nosili sve do Rima praktički, i vitezovi, tamo su ga onda spalili, taj spomenik i tako momenti iz njegove biografije koji su, jeli. Dakle, jedna jedna karijera, fenomenalna, čujte, jedan jedinstveni čovjek koji je zapravo, to je njeg, država, rimska njegova vremena, to je sistem principata. Zapravo, to carstvo počinje sa njim, jeli. I to je taj način vladanja koji on ustanovi, koje je on ustanovio, koji traje traja dva, tri stoljeća, sve do je zapravo, jeli. Misli da se tim je severa, treće, neki smatraju četvrstvo, jer Dioklecijano počinje dominati. Dioklesijani Dominus et Deus, ovo ovaj je princeps. Dakle, to je naši vladnja koji je on zapravo usmjerio rimsku državu koji to nije bilo svoj gotovo, ali to je funkcioniralo nakon njega, čujte nekoliko stoljeća. U tome je također njegova veličina, to je daleko vidno. četvrtkom Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su je danas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tonski snimili Milovan Macanović i Daniel Turk. Tekstove čitali Dubravka Miletić, Tariq Filipović i Dragan Despot. Uredili i vodili Dario Špelić i Nataša Ricija Šlije pozdravi i slušajte nas idućeg četvrtka u isto vrijeme.